Я взяв у нього аптечку. «Ключ?» «Залишив». «Забери». Микола метнувся до газика. Ми з Яковом присіли кового лейтенанта. Я розкрив аптечку, приготував перев'язувальний пакет. Задер Іллі сорочку і майку, просякнуті кров'ю. Під лопаткою зяйла вузька рана від ножа. Вернувся Бунчук, став біля нас навколішки. Я змочив тампон йодом, Потім приклав його до рани і почав бинтувати. Сержант просовував кінець бинта попід груди і зітхав. «Живий! Живий!» А лейтенант навіть не стогнав. Я взяв його за підборіддя, щоб скинути кашкет, коли помітив під шиєю сірникову коробочку і білу кулькову ручку. Подумав, що вбивця... Нишпорив по кишенях пораненого, шукаючи документи. Я повернув сірникову коробку другим боком і побачив написане чорною пастою одне слово Цибуо. Літери кострубаті, наче шкрябала напівграмотна людина. Невже писав Загата, втрачаючи свідомість? Провів ручкою по коробці паста чорна він. Що б воно означало? було. І ота перевернута літера? Я подав в коробку пазову. «А де пістолет?» – запитав Бунчук. Його обличчя спохмурніло, і він озирнувся. Ліс таємниче мовчав. «Тобі щось говорить цей напис?» – запитав Якова. «Ні». Він знизав плечима. «Ох, яша Коли б Махов розшукав власника будинку і Волги, із надією сказав я. «А якщо він носить окуляри недавно?» Задав закрутисте питання пазов. Все одно. Адже щороку проводиться тихогляд, і хтось із даї, напевне, пам'ятає такого водія, заперечив йому. Можливо, погодився лейтенант. «Миколо, іди до газика і передай черговому. Нехай пошукають у картотеці клички «Філон» і «Акула». Я показав сержанту сірникову коробку. Це слово нічого тобі не нагадує. Цибу. прочитав і здвигнув плечима. Ні. Загата написав, як івнув. Не закінчив його, зробив висновок Бунчук. Цибу. Прихопивши аптечку, він пішов до машини. Повільно спливали хвилини. Ілля не приходив до пам'яті. Сиділи коло нього на траві. Я крутив у руках сірникову коробку. Недарма загата надряпав те слово. Щось хотів сказати. Може те переверну нез'єднане нез'єднана літера. Є О? Тоді було? Незрозуміло. І не прізвище, і не кличка. І ніби десь чув схоже. Таке відчуття що воно мені знайоме. Я притулив вухо до спини загати. Серце билося, проте повільніше з довгими паузами. Вернувся Бунчук, простяг руку. На долоні тьмяно полискувала гільза. Від пістолета Макарова. Ще свіжий запах пороху. «Знайшов у траві», – мов Микола, – «випадково». «Коли б навмисне шукали, навряд чи знайшли б». Отож, у грабіжників залишилося 15 патронів. Як завжди, один злочин породжував наступний. Мов, ланцюгова реакція, сказала б моя мама, викладач хімії. Подумав. Стрибаючи з поїзда порізно, грабіжники заздалегідь домовились, де зустрінуться. Бо той, що без сумки, не схоче розлучатися із своїм спільником. Це вже вовчий інстинкт злочинців. Триматися з граєю. Поділити гроші, вони просто не встигли. Почув, що з того боку насипу під'їхала машина. Нарешті, спочатку звідти вискочив букет, чорна вівчарка з рудою підпаленою на грудях, потім кінолог, молодший лейтенант Кузьменко. Вони спустилися вниз і підбігли до нас. Кузьменко, побачивши загату, сунув кашкет на потилицю. І покрутив головою. Да, приголомшено сказав, як же це він не вберіг? І пістолет? Букет збуджено скавулів, пориваючись вперед. Підійшли експерти, принесли ноші. Я віддав сірникову коробку і порожню гільзу на експертизу, заклацав фотоапарат, почали заміряти. Сива лікарка поматила пульс і ледь посміхнулася. Працювали мовчки без коментарів. Нам з нічого було тут робити. Я гукнув бунчука. Знайди, Миколо, просіку, і рулюй за нами. І повернувся до Кузьменка. Ну, Олекса, покажіть, на що ви здатні. Ми не дуже топтались. Он, бачиш, показав йому лопуховий листок, розчавлений підбором. Кузьменко присів біля нього ткнув пальцем і наказав «Слід, букети, слід! Шукай, шукай!» Букет припав рухливим носом до землі і шарпнувся праворуч. Він впевнено вів нас, петляючи між деревами і кущами. Олекса не попускав паска, щоб не заплутатись за стовбур. У лісовій тиші різко лунали наші кроки і засапане дихання вівчарки. Букет різко взяв праворуч, і ми вибігли до лісового джерела, що було з-під коріння старої високої сосни. На вогкому піску чіткі відбитки підошов і підборів десь 44-го розміру.